A dal fájdalommal töltött el, mert a gyerekekre emlékeztetett. Főleg Davidre, aki még hitt a Mikulásban és a rénszárvasaiban. A következő állomáson José Feliciano harsokta utoljára spanyolul, a boldog karácsonyt. A kijelző bal oldalán a helyi keresztény rádió játszotta a csendes ezredik feldolgozását. Ezt is képtelen voltam hallgatni, mivel belül marta a bűntudat azért, amire éppen készültünk.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 ha a bíróságnak kell kitalálnia, hogy ki legyen, a szekérkerékből készült kávézóasztalka, és mi legyen a láthatási joggal. Ennek mindig a gyerekek iszák is meg a levét. Ne engedjék, hogy egy bíró döntsön a családjuk jövője felől, tanácsolta az ügyvéd a legutóbbi látogatásunkor. A bíró nem akar a szülők helyébe lépni. Csak az a célja, hogy az önök megállapodása a lehető legnagyobb mértékben támogassa a gyerekeket.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 Úgy tűnik, nem volt alaptalan az akkori félelmed. Adta meg a kegyelem Hát igen, egy kicsit tovább tartott, mint gondoltam. Mondtam, miközben a decemberi alkonyatot bámoltam. Felhők a nap elé, és kísértetekként lebegtek felettünk, csendes könnyeket hullatva a mennyei csatornákból. Egyre feljebb kapaszkodtunk, az zavartalanul, szinte érintetlenül pihenő hegyoldalon.